يا ايها الناس خضوا رقكم الذي خلقكم نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والاركان ان الله تعالى عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قوما سليما يستهلك اعمالكم ما يخبئ لكم ظنونكم الله ورسوله فقد جاء أما بعض فإن أسفق الحديث كلام الله وخير الهديهات المحمدين صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتفاثها فإن كل محتفة بدعب وكل بدعض ضلالة وكل ضوارف في المعض محترم سلم الله أنبين استخبار الله وآله وسلم فالله سلم الله وآله وسلم بزيك شخص تفسير لديك والله أن هل İnsan eğer onu etse, ona davet edese inşâAllah nezap tapa bilər. O tiyaf şeylərdən de biri Peygamber sallallahu aleyhi və hadisi hans ki, Abu Hurayyə r.ədiyəlləri və rivayə Peygamber sallallahu aleyhi və səələdi ki, kim istəyib bəndən bəzi kəlmələrə alçan, öyrətsin, olərə əməl etsin, öyrətsin. Baba, Abu Hurayyə r.ədiyəlləri və dedik ki, Ya Rasulallah, mən! Və Peygamber sallallahu aleyhi sallamın üçün tuttu əlimləm veş şey mənə tövsiyyələdi. Və ən birinci dedi ki, haramlardan çəkin ən layiqli kul olacaqsan, ən layiqli qabid olacaqsan, əlimdə olanla razılaş, o şeyti Allah s.ə.və sənə kismət edib, ona razılaş, ən varlığı insan olacaqsan, qonşundan yakçı davran, mümin olacaqsan, öldüğün üçün ne istiysem başkasının üçünlə onu istə, müsəlman olacaqsan. Və gülməyə çoxartma, çox gülmə. Çünki çox gülməyə qəlbə öldürür. O əzlədiyinizə Peygamber sallallahu aleyhi bize salih əməllerinə tabəl verir O əməller ki, Allah hənətələyək əşələşdirir və həmçinin Peygamber salsın hər isliyi göstərir. Necə istəyirdik ki, halkı bir xeyri çatdıra, övüldə də və onlar da bu xeyri başkalarını övrətsinlər. Və deyil ki ki, istəyir məndən kəlimələ. Burada görsənə Peygamber sallallahu əzindən istəyərdi xeyri yaymaq, onu övrək bey, və burada görsənə, şəriə şəri xüsusən şəri şəri şəri elini tələb edəməyi fəzilətdən. Bizim şeriatın gəlihəli son məldumudur. Və sonra Peygamber əsasən deyir ki, öyrənməyən sonra öyrəndimdən sonra kim istəyirsə bilməndən sonra əmel etsin. Və həmin əməldən onun nəyi göstərir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə ki, elmi öyrənməyi, əməli deyirəm, həmin o əməli də Və bu da İslamın mənaidir. İslam bir şey elan edirsən, bilməlisən, sonra onu əməl etməlisən onun ve sonra onun başkasına getirmelisin. Ve bu da hələ, Ahir mənasıdır. Allah sülətələ, ahirəm, çəndən sonra dəyir ki, tüm insanlar hasarəttədir. Ve sonra dəyir ki, İlləllədiyə həmanun. İstisnalar var, bu hasarəkdə istisna olanlar. Ollar ki, en birisi iman getirlər. İman burada qafirdir, imana elin. Çünkü iman eline ihtiyacı var. 17 Onu Allah mağfiretə buyurur ki, falan da məbəli Əbdullah. Birinci layihənin mənasını bilginə. Rəsulə deyir ki, Allah qənaətə səlsən, əlilinə əməl u amil salihə. Burada sonra gəlir əməlin yümlüyin. Yəni əməl etkinə biləndən sonra, iman gətirməndən sonra Rəsulə göstərir ki, bu başkalarına ölmətməyi yaymaq deyilir ki, təvəllül ki və təvassul hüququ la təvassul və salat və haqqı nəsadə təfsir edirəm. Təfsir edərlər məmnə istisna olanlar. Daha hətta vaxtı görsən ki, necə məsalla sallaha səhabəti həris idi, xeyr görməyə. Bizə o bir şeylər bizə də Allah ilə Başla böyle hacı da yandı diyor. Olmaz demədi. O qıra, yəni o qıra. Vəso bismillah Ali Omar. Ondan sonra heç isim O, baktılı parsana, aftı o aftı vahva. Dua edir. Sonra bir gömdəşi sığdırıya içmələ. Bir sığdırın bir onunla fırın hiç nəyələn ıslmaq. Qarəyə radiyaların, bu fəylənbər sələsi yələnli olanlarından Və gör fəylənbər sələri, oraya radiyaların dikilməl, ya resuləlləq. Bunu göstər ki, sahabəyəsi xeyri öyrənməsindir. İnsan aydınlığı, xeyri, həmcə şəhri Xeyr adam ki, hər halda şərin öyrənməli ki, ondan çəkinə. Hələ aql da budur. Aql odur ki, xeyri şədir bilir. Aql odur ki, xeyri biləndə əməlləyir, şəri biləndə çəkinir, aql budur. Onun yerinə məsələn salılar hədisdə peyğəmbər sallvarsınam bilir ki, ondan beş şeyi öyrən. Yalnız da saxla. Və ən bilincə ki, ittaqil ittaqi alih. Fatun Yəni, Peygamber Sazıbəyqisi buyurur ki, evəlində en birisi, haramlardan çekin, Allah'a en layiq qübə olacaqsı. Haramlardan çekinmək, vatın meselelərdən biridir. Haram da o bir Allah ve Rasuluhu haram edin, ta kıyam eti can, heşədə işmət. Mesələn, ha, Allah'a haram etdiği meselelərdən şirirəcək. Tanski şirk mi, təhbid olur vəs. Vəs. Şirk olur, Ersel insanlar eləyə bilər ki, etdiyi emeller erseldir, ama şirkdir. Və ya şirkəy Allah sələr, haram etmiş ki, Luhman aleyhissalâm oğluna torşuqiyyəri ve deyil ki, en birini şirkəyək etməyək ölsəyədi. Neyik şirkəyək ölsəyədi. Şirkəyək şirkəyək ölsəyədi o ol dey başcası nəs deyir. Vazir qəbulmdir. Həmçinin Allah qurbanı hər nə kimi məsələlərdən valideynləri olmaq, həmçinin haram görmək, atlısamı görmək, Allahın adına elçisi danışmaq, domuz, riba, seləkli, kumar, içki və sair bunlar hamısı haramdır. Həmçinin peyğəmbər sallallahu haram etdiyi məsələlər var. O da məsələn donuzluyu, içkiliyi, onları satışır, etməyi, alma və həmçinin rüşvət və səil və səil həmçinin Peygamber sallallahu haram etdiyi heyvanlar və həmçinin siz bilirsiniz və Qur'an iqərində azab donuz, haramdır. Donunuz bir dərə o qana e, axmayan heyvanlar, nəsək ki, kesilməmiş və ya Allahın adıyla yox başkasının ameliyyətəsindən heyvanlardır. Amma Peygamber sağlasən bu harma atılır ve Peygamber sağlasən ki, her azı dişli heyvan haramdır. Azı dişli yani üç kabaq dişlerden azı dişli o, azı dişler. O heyvanlar haramdır. Mesela bir şey, bir şey azı dişli de olmaz. E, İk, Bunlar azı dişlidir, de bunlar olmaz. Hem Çinir e, kuşlar da, o yırtcısı kuşlar saynadı qarqa və s.q. Bular haramdır. Bakın, Hüradiyyə, yəni başqəyən, onlar sağlar Həmçinin ərişdiyi haramdır, onlar sağlar hamədir. O vaxt, Ali bin-Nabi Talibin yəni, ilə sivəyə, yəni sağlar hamədir. Həmçinin mühtələm isələm Allah, ki məni haramdan çəkilmək, insanın layiqini qull edir. Həmçinin bu mənəsək, mühtələm isələm Allah. Və hələmdan çəkilmək, Əyə dəmkəncdəsə iman artır, iman artırsa itaət artır, itaətini zəyitli, imanın zəyitliliyindədir. Ona görə beləl insanlar, en təqvəl insanlar var, e, təqvə budır, təqvənin mənası yalnız Allah'a ibadet edəməyi, qaharılardan seçilməyidir. Hərçin peyamlar salsın ikinci tövsiyəsindədir ki, وَرَضُ بِمَا قَصَمَ اللّٰهُ لَكْ تَقُونَ اَذَمَنَّاسِ Allah səhətələl sələ qismət edir, ne bölüm sələ malda, və sələ eşyalarda, dünya üməklerindən onlar rəzi ol, sen en vəri insansın insanlar içində. Şimdi Allah səhətləl herkəsə rüzdünü bölür, vəbərcənin vəriyyədir, vəbərcənin dükəti, bu da Allah səhətlələl həşmət sahibliyi, Allah səhətlə bilir bunun ne üçün olmalı, o həşmət sahibliyi ve hem vəriyyə hem çasır, gerin nə var onlar vəriyyədir. Gələk, Allah həqiqan etməyək. Və məsələn, fəkir, əgər, əgər fəkirdirsənsə, səbir etkinəm, buna görə savup qızanacaqsan. Və əgər varlısansa, şükür et və buna görə savup qızanacaqsan. Və bilgilən ki, həmçinin burada varlılıq, nəfslən varlılıq da gəlir Məhdəl-i Müsləmda. Çünki nəfsi varlılıq çox varlılarda yoxdur, maqqı varlılarda yoxdur. Görsən insanlar milyon ola, lakin ən səç kasıb da o. Ən kasır ola bilər, lakin görsən kasıbı, Allah varlıdır. Çünki o mömindir, anə. Bağ yerəmsənəmsə Allah fakirliklə razılığını var. Və varlıqla gəlib şükürlə də nə var. Və onda inşallah ən varlı insan sayılır Allah yanında. Həç bir varlıqdan nəfərəmsən Allah insanın bu da böyük varlılıqdır. Və bu əgər başa düşmək get xəstəkhanıya, get xəstəkhanıya, bəzi xəstələrə, bax, gənə. Varlıqlar, onlar ki, heç dəyə Heç dəyə bilməyir. Nədə bu olar, onlar ki, heç dəyə deyir. Ona gələ, Allaha şükür et. Nafsə olmaq və ən varlıq insanlarla sarıqsın Allah-u yanında. Həmçinin mühtələm Müsləm Allah, həmçinin çimşidir ki, Əgər razı olmasa, artı gədəcəksən harama. Bax haram edənlərə, üçün deyil, tam üçün səbəb nədir? Razı olmamaqlarını görəm. Razı olmamaq insana getirib harama çıxardır. Və məsələn, bax sələm yiyənlər, gelib sələmçinin ilə məslu olanlardan, görsən, əlinin harama razıdır, dedik, harama ilaqdır. Qoğrudan soruşsan, əlinin oğandan razı deyil. Dedik, qoğruluqı deyil. Vəsəib, vəsəib, vəsəib. Fik Allah tamamilə səni gülüb alıb, səni hər Allahdan əl çəkindirir razı ümmət hərsinə insan xaramatdadır. Həcrin mühtəram müsəlmanlar, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ikinci təfsirində ki, "Bu əhsini ilə zəliktəqumun minə." Bu ümmət yaxşı o, növün olacaqsa. Və isə, ümmətinə qarşı davranmaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kim Allahın O, qonşudan, yakçı davranasan, bu xarqı sınırlar ki, həmçinin bilgilə ki, qonşuya qarşı cünah başqalarına qarşı cünah etməyindən daha fişdir və daha atıqdır. Ona görə qeydən inanbər <gülüyor> sağlasən, soruşdurlar ki, yasadullah, ən böyük hansıdır? Dedi ki, Allah suqqamətələ və şəhli qoşmağa tanış qorsanın xərbini, səni yaradır, və sən gelib başqasına onun şəhli qoşursan. Sonra dedlər ki, hansı? Dedi, öz özaklı, Qovudan ki çörəklə bayıq sovuq çəyə bilici dördünə hər uşaqları salmaq ona aiddir. Ona görə bu necə deyirlər abo haramdır. Susanda çox şey gedir elə ki az çox olacaq. Sonra donandırmaq vəsa taç kimi istin bilmir ki o artıq uşaqı alsın qarda 4 ay dolanda artıq Allah sağlığı olsun yazın. Hər çinin öftələmə salmaq qonşuya qarşı cinar başqasına həmçinin həxsdə dedi ki konuşsun kabul manasında almalı. Her beyanı açıklamanın karışmasını mübah kıldı. Ona göre peygamber sallallahu aleyhi ister. Dedi ki peygamber sallallahu bir gün sahabele oturmuş Dedi ki ya sahabelere ki zina nedir? Zina var soruyor. Dediler ki zina haramdır. Allahu Rasulullah haramdır. Dedi ki ta kıyamet uç sahabelemeden. Peygamber sallallahu buyurdu ki konuşun davranıyla zina etmeyi, günahın övrünü, on, on, etme, on nefer başka davranıyla zina etmiş kimidir? Teselli, donuşumun davranıyla zina etmeyi, on nefer başka davranıyla zina etmişten kimidir? Hemşe peyamber sağlık ki, biz oğlun nedir? Dedi ki, oğlun haramdır, Allah Resulullah haramdır, tabi anlayacağız. Dedi ki, donuşumun malını okurama, başkasının malını okurama, on nefes pisti. Gör, neyse donuşumun, neyse, Yəni ki, qonşuna olma, qonşuları əkmetməməyə, yaxşı davranma, hətta çapırı olsa belə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşularına yaxılıq edirdi. Xəstələnmiş getdi onu ziyarət edirdi. və səlləm həç kimin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dördüncü kürsəsində Olayla və Əl-Hanə və sahablara, həmişə bizə də deyir ki, "Dördüncü nə ki, siz sağ, başqa bir səbəblərə baxın." Müsəmmal olma. Onda Müsəmmal ol. Müsəmmalçılıq sıfatından başqadır. Demək ki, mənim kimi sıfatlara bonusla yaxşı alınma. Müsəmmalçılıq də bilirəm ki, övsənə istəyirsən başqa müsəmmal olmursan <Gülüyor> Bu da paxıllıqla mübarizədir. Təbii ki, bəhər anıçlıq, küçmə sədaqəti, işlə işidir. Çünki insan təbiəti belə yaşayır şey özünü istəyir. Seçki var. Balacək İslam o qəssi da O nəşədər, o da yüksək əhlərdir. Və yüksək əhlərdir və insanın cəlləfi aparan yoldur. Kaçın piyambar salsın dir ki, 5-ci törsiyesində, dedik çox, çox gülmə. Çox gülməyin, insanın gəlbini öldürür. Ve necə görürsən ki, gəl, əsasdır. Gəlbə gəl yaxşı olsa, gözdə yaxşı olur, gəlbə, kulaqda, əməllərin də və qəlbə əməllər qəlb istəyirək qəlbi istəyir. ki, qəlb Və məsələn qəlbi xəstələndirən də dövdülər, küfr, şir, nifad, yalan, yalan danışma, çoxlu gürmək, həmçinin çoxlu afliyərimi, o demək derdir ki, gürmək haramdır, xeyr, gürmək olar. Peyxəmbər satın gülürdü, bəlki sahabələr də qalar ki, gəlir şəriyyət qoyduqa həlkə olmalıdır. Hələ geci gündür, boş-boşuna, Səbiqə istifadə edən insanlar yahanlarda və sair belə görmək olmaz. Və ya qəsdən deyək der ki, İslam olanda bu İndi İslam yoxdur, onu görmək olmaz. Heç bir evolyusiya, nə Allaha haqq, alıma vasitə, nə də ki, ahiri alıcının Allah nədir var o? Gülmür olar. Peygəmbər səsləmə İslam dövləti məhətlə səhələrli gülmə, həmçərin məliyəli gülmə. Gülmək hərəm də ıqaq, səhələcə boş boşuna gülmək hərəmdir. Ve boş boşuna gülməyi, nəqləsəl şeyləri gülmək insanın gəlbini öldürürür. Ve insan görəzine birşey dərər. Bələ Piyamber sallallahu aixələm, Törsiyə dəyir. Ve ablurəyvə Törsiyə dərər, ki, hannaca Törsiyə O vaxt deyir ki, kimisi öyrətsin və öyrətsin və deyir ki, haramlardan çəkin, Allahın layiqli qul olarsan, əlində olan razı ol, Allah xoğundur, sənə nə verib, ən varlığı insan olarsan, qonşundan yaxşı davranan mümin olarsan, özünü istəyirsən başqasını, onu istəyir, müşəmmül olarsan və çoxlu gülmək qəlbi öldürür. Allah xoğundur, bizə şifayə onlardan etsin. هذا يأخذ مزيد آخر سنة ونسأل الله في حسن الله يارب الله شكاير يارب التنزان شمسان ومشا خطاران رلوان بوريه يارب التنزان نحنان بوريه أقول هذا وصحبه الله ولك هو رساله من كلها تستغفروا إنه هو الأخير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إفاد الله إن الله يعمل بالعضل والإحسان وإتائه بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والقرب يعيدكم لعضل قدرةهم قريدة الله وعلى الله يعلم ما تصنعون